بسم اللہ الرحمن الرحیم قائل السکاکی حاضر غیر مختصم بالمسندی لئے غلن نقل مطلقا بی حاضر قضا جیز ہے نا در مخ کے سر مطالق یا مسئلہ ذکر قوی پر اندا خبر ذکر شاہ شی الہی عبدکل آسین اتاکا دا سل کے تکلم نو دا موږ تکلمنه خبره لره غائب ترتبځه کسمظهر ذکر کر او اس مظهر په حکم د چاګي د غائب کی د پرد استعتاب ینه کله نه کړ د متکلمنه پرد ترا هم اغه نقل کول شي غائب ترتبځه اس مظهر ترتبځه نو اوس د خبره کوي چې ګوره دا یاد اوسه ده دا صرف د دیوی طریقې سره خاص نه ده د تکلم نه التیفات کول شي او دا نه د عدول کول شي غائب ترابتا. دغه دمو سره له هیڅ رخصته نه سره د دیس رخصته د خطاب دری طریقې دي تکلم د خطاب د غیبت صحیح څنګه نه د در واړکه دارات لشي شپک صورتونه هغه د دې جوړې په خپل زبان نه وجره حصر سره جوړو نه عبارت وکشي قالسکا کی هاذا علان نقل الكلام هاذا اعلان کله کلام نقل دا نکله کلام چدي دا نکله کلام چدي من الحکایۃ د تکلمنا حکایت مراد تکلم دځکه د خپل نفس نه حکایت کئ من الحکایۃ د تکلمنا ایر الغیبت غیبت طرف تا غیر مختص بالمسنی له دا صرف د مسنی له سره کار خاص نه لري دا پمسند کیږي کی په خبر کم کیږي په متعلق کم کیږي دا دیو سیزونو کیږي کی د کلام سمرا ازجدی ط هغه کې د ککار کې دی ولن نکلم مطلقاً بهذل قدر او نن نکلم مطلق ار خاص د دې قدر سره نکلم مطلق خاص د بهذل قدر د دې قدر سره نکلم مطلق د کلم نخطاب د غیبت د خطاب نغیبت د تکلم تا او د غیبت ن تکلم تا او خطاب تا دا خاص نه بهذل قدر د دې قدر سره ینه د تکلم ن غیبت ترته نده عبارت کې تساموه را ده حاصل مطلب دا ته الله متتبزانی بیانای او به تساموه وجه بیانو د هاجر مطلب دا دی یوه من الحکایتی للغیبه دا چې د حکایت او د متکلم نصر صرف غیبت ترپې سکیږي اعوذ بالکی دا د دې سره نکړ لوی الټفات د دې سره خاص نه الټفات ونور صورتونو کې امرات لیش نده په اولټ امرات لیش د غیبت نه متکلم ترپ ته خطاب پر کرام راځنه نه شپک صورت نئی تاستاما مطلب د عبارت دک که دی خودو ولا اخلو العبارت عن تسامحین در عبارت چې ده ده خالین تسامح ده چه شمپوشی آنم چه شمپوشی ده نکل مطلق شپک صورتون دی پر شپک صورتون دی دک که صورت چه بی حازل قدر چه ده دی پکم داخل دی پینزمور دی یو دی دی نکل مطلق که دی را رئی کران رئی اور بی حازل قدر که بیا دی را نوګړ کې نکلی مطلق د پنځو صورتونو او د یو صورت به ازلقدر د دې صورت سره خاص نه وي نو پدې کې تخصیص شې ابن نفسه نفي نبر لا استلزام د شیرا غیر د خپل نفس سره اختصاص د شیرا غیر د خپل نفس سره د خپل نفس سره خاص نه دي او دا ساده مطلب نه جوړي صحیح شه مېو صورت په لنکل مطلق ان کې مرا غیر به ازلقدر کې نو مطلب دا چې دا صورت د خپل نفس سره خاص نه ده خو چرته پدله صحیح نه یا اختصاص شیء بنفسي د دیشینه په د پکې او دا سمانا نه لري نور مطلب یم د کړه چې د یو صورت نه دگی په د صورتونو نورم جوړیږي ولا يخلو العباده ای عبارت خالی نه انت سمهند چې چشم پوشه نه نه عبارت مدن مدن سره ولګا ولا نقل مطلقن به حاصل قدر او التفات مطلق صورت دی صورت سرسر په خاص نه دي بلکل من التکلم به هر چا د تکلم د او که د او که عبادت مطلقن ينقل الاخر او اند مدن نه ینکلو الالآخری هر واحد دینا کن لن زمیر ینکلو کی کل تراجیگه کن لن هر واحد دی درو وارنا ینکلو نکل کولشی الالآخری بل ترتیب تا نمقی تکلنمی خطاب تلشی ایش پک سورت نیم باره خلاولدی متن دغورنو بیا با فخطل زیبا دری مطلقن پیدره د بیانې چې دلته کې بیا د مطلقن او مخکی مطلقن مطلقن پیدره بیانې سواء کان کان فلمس له او غیر هی دا په صورت ته مسنه له کېدې شی او غیر کېمو سواء کان منهما کله سواء کله منها واردن فلکلام داسمه کې د شی چې د کلام کې وارد شوی مخکی تعبیر په یوې طریقي سره شوی کلام کې وارد مطلب دا مخکې مسل په مثلا چې مخکی یو تعبیر شوی پا تکلم سره دوباره تکلم نه خطاب شي خود تعبيرات په كلام کې شي واردن بن كلام مطلب دار دي دا تعبيرات په كلام کې شي واقعي وي او کنه مختز زاهر ي په كلام کې دواړه وارد مخکيني تعبير خو نه وارد هه مختز زاهر هغه ته دک تعبير راشي لکه څنګه چې دا مثال تیر شامل کلاسي کیسو ول په کار دی انا انا وین په کار دي انا لاسي وین په کار دي عبد کا پځه دا کدي متکلم خپل نو مقتزاد ظاهر داو چې انویل وی خو هغه تعبیر دلته په کلام کې شته دی نه خو مقتزاد ظاهر هغه او داغه په ځای باندې تعبیر درغله تعبیر واحد په کلام کې دی دوه په کلام کې وړ چې وی نه دی خو هم باندې تعبیر د کلام تقاضا دا چې هغه سید وروړي شوی هغه انډه چې داغه په ځای دا راړل شي نو دا خاص دی په مسند او په غیر مسند کې مراد لشی په کلام کې مراد لشی د کلام نه علاوه مد مقتزا د ظاهر په اعتبار سنم څخه دې شي راتلشي او کانه مقتزا د ظاهر ایداده يو يا مقتزا د ظاهر ایداده اورلن په د قبله طریقه لاندې يوم قليل الاخر هر واحد د دې وروڼه نکاله کولي شي اخر ترپتا ف يصير لکسام سته تن نگرزي اقسام سته تن شپغ اقسام ګرځي سو اقسام ته جوړي شپغ په دې طریقه سره د خپل <سؤال> کتاب د کرخه تا وګره تکلم او خطاب او غیبت تکه کرخه تا وګره دا ډول بنیدره د دوه سره اجازه تکلم چې د فټ تکلم لاول کې تکلمي ورپسې خطاب راشي یو صورت شو اول کې تکلمي دی بل سره ولګي ورپسې غیبت راشي نو څه صورت شو ورپسې ورماس کې یو خطاب دی بل سره ولګي مخکې په تران کلام کې ختابی او بیا غیبت راشي اوس راځو چې ختابی ورسره ورپسې سراشي تکلم راشي اوس مخکې چې راځو په دې بنیدره ولګوي غیبت نو تکلم راشی او غیبت نه ختاب راشی صحیح شو درې سوراتونه وتی او ورسره دو ملګری دی ارو خپل ملګری سره څنګه ونه د دوه سورته دو بداری او د پارڅ کیږي پیدا کیږي نو 3 دوی صحیح شو آجا. نو فیر سیرو لګا مو ستت حاصله من ضرب الصلات 6000 د زر د دری نه چې د خپل دوه ملګرو سره استهمره دوه ملګری دی ارو د خپل دوه ملګرو سره ځکه محاسبه ته دا حاصل دي د زرد د 3 د 3 نه پدو کې 3 دونه چی خبره نه یو خپل تک یې او خبره یې کته تبتزانیک بل اشاره او قربيه سورتونه 12 جوړېږي بیا سورت نو څه جوړېږي 12 12 شپق خدای کښو چې دا وارد په کلام کې سب کې تابیر یو شاني او تعبیر انساني بل څه سب کتابیر تعبیر او تعبیر ثانی بل او تعبیرین پر کلام واردنه دوه تعبیر په کلام کې سوی وارد شي او شک صورتونه هغه د دی جوړیږي چې سب تعبیر په کلام کې خو هو مقتضا د ظاهر دا وي چې د کسب کتابیر کم دی هغه په کار دی لکه یو انا په کار دی او هغه تعبیر چې کم مقتضا د ظاهر څرګار او وښې نه دی صحیح شګنه نه سوی دی چې عبد کولی شوی نشpkg دی چې یو تعبیر په کلام کې نه هو ظاهر وي صحیح شګنه اول تعبیر راوړې شوې نش په داسو او شپدک کښې چې دوار تعبیرات په کلام کې سي واقعي انو چی دونی بار بیا دله صورت نه جوړي کېږي صحیح شه وعليكم بالاستخراج لمسنا دغه زنه مثالونه راو واسه و لفظ مطلقن اوس د مطلقن بارے کې خبره کوي چې عامتنه کې مطلقن لګلې وي د څ چار د تلخیص د ځامه دا د علامه د سکاګر کتابونو تلخیص په تاسو فن الثالث خلاصه راګان تخی دغ نو دے ہوئی دا دے دا دا دے دا دا و چې اصل کې دا لپست چې د د سک کې عبارت ک نهشته دا مطکن کلو د سک ک پی کې خو الب تا دغ مسلک چې وګورې او دغه مثالونه چې وګورې نو بنس بت اعلام مذهبی او بنس بت ا مسلت چې ممسله ورکړي دغ نه دا معلومیږي چې دغه پهنس باندې دا شي دی په م د مث ک مثال نه ورړي د دواړو کې را صحیح شو د کرنګې په غبت خطاب کووررک کور لګ چې په دره غیر شي او دوړه م کرنګې دغه پهنسبانې دامون دد کې نه معلومیږ ول د متطکان او لب د متطکان چېلس پبار د سکې لكنکن هماد اطلاق کې طلاک دغه ممر دی اومو ممراددي حس په اعتبار د اغه چې معلوم شوي دي م مذهبی نه مذاب دغ نه پاعتاد داره کې و ب نظرېله سلله او معلوم شويدي په نظر سرجا ده عاممسله دته ستلګيو نمبر کوم لشيغانو ذکر کوي او سما حضرت نکړو اذن نقل د لنم کې خدایشي پنس د علما المعاني يټول صورتونو لرا التفاتن التفاتو ته ویلي التفات لوات کې څه دی وې او من التفات الانسان من يمينه الى شماله التفات الانسانو پترس کې ته ویي خبرونه ترانه ترس کې کتل التفات خطرطا یا ګسترطا دستر بو په کوونو کې کتل د التفات ویل کی نو دیکن کلام ملتفت شی بلت رب تاو گوری ترز او بلت رب تاو شی من التفاق الانسان من یمینی هی لاشمالی دا ماخوض التفاق الانسان من یمینی هی لخیط ربنا گست رب تاو بالعکس دیتا ملتفاو چه گست ربنا خیط رب تا النظرو مثال پیش کئی که کولی هی لکا کولی امروالکیس تے تخپل فلاربانی مرسیو کری دا تب فاولو لیلو کی تطاول له لو کې بال اثم د دې لپاره چې واجب له د دې کتاب نه ما سر کمپیوټر کې هغه شواجه له نه له بند دغه پس منظر کې غوېل او دا تطاول له لو کې وګد شو شپستا ال نفسه یلکه مجتز د ظاهر خدا وا چې د پخپل خبرې کوي او خپل شپای دی صحیح نو تطاول له لو بیول په کارو سب کی تابیر په کلام کې نشته کيس مې ثاني دي صحیح شمقتزاد ظاهر خداو چې د سوي لیلی ویلی زکه خپل شپې دی دبل چشپنه دی چې ته خطاب نه خپل نفس خطاب کوي او خپل نفس ته تعبیر په تکلم سره پکاره دی داویل په کولو چې توه لیلی زما شپه شو ته غل شو او د سوي توه لیلی نه خطاب کم, کم شو خطاب درابتا. صحیح شو انه مثال شو تطاول علیه که خطاباً لنفسیه نفسیه دا موانس سماعی ده نده وجهنه کیه زمید راگه التفاتاً خطاباً دا خطاب لنفسیه رب تبطوره التفات ولیه و مقتضاد زاہر زاکا مقتضاد زاہر و دا مقام خداوه لیلی بیل پکارو او بالاسمیدی او بالاسمودی بالاسم بفتح الحمزان و لیشه اسمود او بزم بزم بفتح الحمزان و زم المیم اسمود او نانیل <تصفيق> کلی و ایورو بکسرهما اثمیدی ویلی صحیح شو اثمیدی اثمیدی دوارا ویلی شی یا بالاسمیدی ایداد مقام نو نودش و شپستا پدکہ اثمید مقام کی اسم موزعین والمشورو ان الالتفات عن معنی بطریق من ترکیس سلاسطه ای التکلم والخطاب والعیبت بعد التابیر عنه بی آخرہ جانا مشہور مسلک انتفاضه کی ذکر کی خدایو سره نوټ کې چې انتفاضه کې اصل مذهب نسوری خبر هم ځه تر لگا نو فل انتفاضه کې مشهور مذهب نو چې دی اغه سل نو سر سر سر نو چې راغلي دي مختلف نو اغه سل ور دي خبر هم ځه تر لگا نو څو مذهب سر پای کې دا چ سب کی تعبیر بیا کلام کی شرط کوشی مخلی تعبیر وی او ور پسید بل تعبیر وی چې بیا دی التفات کړي دې تعبیر دې کلام کې او دوړه تعبیر دې په کلام کې شرط کی یا ودا شرط وی یا ودا شرط نه ني ک سب کی تعبیر شرط وی نه دا مسلک د علامه زمخشری دې او د علامه سکا کی دې اغه سب کی تعبیر شرط کوي په کلام کې دا غي نه پر بیا دی تعبیر شي مثال چې مونږ ذکر کنده دا غي په نسبه التفات نه لري ولی دغه مخته لیلی ولا بر کلامه نشته اورنګیان تر راغن وداد دی مسلقتے اور دلی چنيو کوم متتبعين نه ان مسل کې تعبیر پکی شرط ته یا شرط نه ده دا دغه چې سب کتاببیر پکی شرط نه ده دک مسالم د حادثه د چاچا د سکاکیو د زمحشری سب کتاببیر پکی شرط نه ده د زماکیو د زمحشری مسلقتے او د کی مثال شته د غریب پنس باندې چې کوم ده څه شي نه ده کنه وداد غریب مثال ده تا تلا ولې لول کې امر هم ځه درا له او بیا چې سب کتابیر په کیسو کې شرط کړي نو ایوبل شرط ده اغه دا دي چې دا تعبیرونه به په کلام واحد کی وي یا سب کتابیر نشرب نه په کلام واحد کی یا په کلام کې نو واحد شرط بلګول شي یا نه شي لګولې امر هم ځه نو قدو چرې کلام واحد شرط نشي لګولې کلام, نشی لبولی یا بدا کلام واحد شرط نشي لګولې یا به دا کلام واحد شرط نه لګول شي دا شرط ویژه کلام واحد کې ویني دا د بازو نورو مس دا دیم مسلکت صحیح شه سب کې تعبیر خو شرط نه دی هو سره سره دا چې کلام واحد کې دی او کچره دا شرط نه لګی کلام واحد کې دی خبره څنګه تره لګنه بیا دا د شرط بلګی شد تا آ... دا مخاطب دی په تعبیرې نو کې یو وی یا د ګنې مخاطب دی په تعبیرې نو کې څه چې سره خطاب کول شي یا دی وی یا د دینه علاوه هم کې دا شرط په لګي یا به نه لګي خبرونه تر راغنه نو کچره د مخاطب چې چاته تعبیر تا کول شي د دی یو شرط لګول شي دا په کې په مثال د استبر نفازل وغیرہ او کچره دا شرط هم په کې نه شي لګول چې مخاطب دی یو وی نو دا د جمهور مسلک دی دغه جمهور په مسلک په سمره اطلاع کراږي سب کتابير شرط نه دي حضرت الله تعالی کلام واحده شرط نه دي حضرت الله تعالی تعبیر واحده شرط نه دي حضرت الله تعالی او د اخيري اه د درې ول د جمهور په مسلک کې ټول اطلاقات دي حضرت الله تعالی نبي او راه سب بیا شرط وی یا بنوي کچره سب کی تعبیر شرط نی وې ندام اسد به زمخشری و د سکا کیچو او کچره سب کی تعبیر شرط وی نو بیا به دا د شرک اوسره ک سب کی تعبیر شرط نی نو آی په کلامي وه ات کې یا په غانو کلام کې د شعر په وی یا نی که شرط د واحد شرط لګول شي نه دا د بازو مسلک شو که شرط د واحد شرط نشي لګولې نو بیا مخاطب ته ګوره چې مخاطب به په یو قطاری او کګن مخاطبینم کېدې شي نو که د مخاطب یو شرط لګای دا د بازو مسلک شو که دا شرط کنه لګای ته د جمهور شو د جمهور مسلک ک عموم د نسب کی تعبیر شرط ته نه کلامی واحد شرط ته او نه ا د مخاطب نو سب کی تعبیر او نو یو مسلک ته و بس یو مطلب جمهور شي کنه سره دابل شرط نوبل مسلک ته سره دابل شرط نوبل مسلک ته ور څو مسلک شغه ندید مشهور مسلک ذکر کوي ول او مشهور چګنده ان ال التفات التفات چ دي و د تعبير کلی عن مانن د یو معنی نبی من الطرق یو د طرق سره طرق نو د خطاب غیبت او غیر په ترکو په یو طریقې سره د ترکو سلاسه نه اې التکلم او الخطاب او الغیبه د بهد التعبير عن هرست ادینه چې د تعبیر کړی عن مودد بیاخره به طریقه من ترکو سلاسه په بل طریقې سره د دریو ترکو نه د دریو ترکو نورو تعلقم خطاب او شو نو دا شرط دی خبرونه انترال انه دم شهور تعریف د چا کول شي اه دا مشهور تعریفو دلته پات کول شي ته الله مسلک کی د دې چې کوم مسلک ته دا د غشت تعریف شي بشرط خدای سره شرط لګي بشرط یكن التعبير الثانی خو شرط د دې تعبیر ثانی چې له خلاف ما یکتزيه ظاهر دا په خلاف د اغه چی ظاهر کم تکازه کوي دا سره سره شرط ته چې تعبیر ثانی دی مخالفي د متزاده ظاهرنا صحیح وي یکتزيه الظاهر بخلاف مرکزې ظاهره وي ترکب او انتظار کوي د اغه سامع وي ترکب او سامع او سامع د دې دویم تابیر انتظار کوي نو الکا مشور तारीफ د دا التفات داشه چې مخ کې هو وی بیا بل تعبیر, تعبیر, تعبیر یو دینا چې تابیر لسانی د په خلاف د مقتزا د ظاهري او اغه چې لن بیت د ورنه دیم تعبیر سکي ترکب او انتظار کوي ولا بده من حل کيت او دوی چې متن کې هدا کويدات نشته خدا کې څه لازمیده ليخرجت التاريخ روزي مثل قال انا زيد وان تامر دته اسوك التفات نه اجازه له جملي دي صحیح شو دلت انا زيد متكلم ده انت امر مدار صحيح دي مخاطب دي صحیح سر جو تعبير ده تعبير بل تعبير دي اور اندر درانا ان دته اسوك التفات نو وي ادا کہیں گے نحن الذين سبحوا الصباح ده نحن کي تکلم ده او الذين اللزو الذين داس فلا غدبني ته وانا الذين الذين صحيح نو دا اسم ظاهر د اسم ظاهر په حکم د غائب کی د مکه تکلم د بل س شبل ورپس شری غائب ده کنه یلا نحن دا, دا متکلم ده او الذين اسم ظاهر په حکم د دا غائب کې ده هم رمزه ترل ان ادیتم اول ده د مجتز د ظاهر خلاف نه ده د زمره په د مکه مثال کې متکلم سره که د مخاطب نو امر مخاطب ده دا غن بر تابع پانت پا سره کې صحیح شو او دا دمقتزام موافقت ته په ټول نحو کې د متقلم په ضمیر باندې د غائب اسم راجیکي کیدله اوله خبر ګرځول شي انا زید انا دا متقلم دی او زید اسم ظاهر په حکم دو غائب کړي نو د نحو د قانون مطابق دا بالکل د مقتزام موافقت ته انا زید وان تعمر او دا که نحن الذین مکه تک مکه څه د تکلم د جوړ پسې غائب دی الذونا خدا بالکل د مقتزا موافقت په نحوی کډاسي ټول شی متکلم د ضمیرنا اسم غائب اسم ینه چې په حکم د غائب کې خبرو ګرځول شي اده څنګه وکولې تعالی یاک نستعين و اهدنا و انعمت فانا الالتفات انما هو في اياك نعبد والباقي جارن على اسلوبي دغه د نخارج لا اياهك نعبودو کی ویل التفات التفات شتا زك الحمد رب العالمين اسم اسم ظاهر دے په حکم دو غائب کړي رب العالمين رب اسم ظاهر دے په حکم دو غائب کړي کوجت او الرحمن الرحيم دام چې کوم دے اسما شو په حکم غائب کی کم شو کوجت الرحمان الرحيم پس مالک يوم الدين پس اياه کوي اياهك خطاب شګنه دا غيباتنا کب در په التفات خطاب درغه دی کہ خو بیا دن تکو ترقب د سامع راتلی شي انتظار د سامع راته شي او په خلاف د مقتضا ظاهر را مقتضا د ظاهر دا غائب قرار ونه ده ده de ده ده ده ده ده نور پسې غائب راړل پکاروګنه خو اس د بیا کنابودون رستو چې کوم د کتاب سي دي ايا کا پسې ايا کناستاین بیا دی زه دا دیورم بي سره موافق ته مخالب دی موافق دي کنه او مقتضا د ظاهر هم د خطاب نور پسې بیا خطاب په خلاف د مقتضا د ظاهر ونه دي کنه اذ به امر سياده بیا خداب دی کنه نو دا بالکل دمخ کی سره موافق دی. مکم خطاب ده بیا مس شرکت موافق ده مقتضا ظاهر دی مخالف कोणी ده کنه دکرانګه د انور حوال انعم تک بیا خداب دی نو دا دمخ کی سره موافق ته کو مخالف ده مقتضا ظاهر ده موافق ده مقتضا ده ظاهر نو د نور سګو کی ور بیا التفات نشتا دا د التفات د تعریف نه ځکه التفات کی دا ده س ک یو شانی ور پسرسې تابیو بلشانې اودل ته ی ک ابودو کې کم تابیرات توروستو تعبیرات دې سی دي الب ته یا ک ابدو د م کې بدل دغه بییر پسې بدل دی نووم باید د ته ځ ک خو الفااتته بیا الفاات او ن شته خبره دته راله داې نهتو او پسېات ومن زعما ان پ یا یوهزیین امو الاتفااتتنول کیاسو آمتون فقط سهه حالله معش د بهکوته نه و دا په چا بندرت باسو خلق ویلی دی کوم التفات يا ايها الذين جسشره التفات دي کوم التفات دغه یو د منادا ده يا ايها الذين الذين سشر ده ته نه ز کولشي دغه کسانو ايغه کسانو او منادا وي په حقیقت کې دا مخاطب ته کولشي دا مخامخ کستا کولشي حاضر کستا کولشي نه لہا دا وي حکم د مخاطب کې نو غویا کې دا خطاب شو دا خطاب د لذينا څخه د خطاب د مخاطب سره ده د مخاطب سم دي مخاطب په حکم کې ده نو ورپسې مقتضا د ظاهر دا چې امنتومې به دلان خطاب ده او امنتوم هم د مخاطب سره ده نبيبا د مقتضا موافقه کوو کوم چې دلته امنوي اوه نو امنو کې رې د رېب سيرا ده نریبتر خبر نه نه او محکی الزینا کی سویا یو هغذینا کی کتابو د کتاب نو ویل تطو شکم ترطریه بتر دا خبره غلط ده امر امزه ان ترا دا خبر درسته نه دا دی پدی باندې کتب د نحوی سکي هغه دلالت کی هغه دا چې دا اسم ظاهر په حکم د غایب کی دا خبر ګرځول شي امر امزه ان نه دا کیک طعازی کله د منادا په زبان رازی او کله د ضمير د متکلمنه د خبر ګرځول شي لکه نحنو الذون خدای په حکم د چاګه د غائب کی لذا په حکم د غائب کې د نو محکم غائب دی یا ايها الذين صحیح شو الذين اسمي ظاهر د په حکم د غائب کې او امنون د سچ ته غائب سوا نه لحاظه دا بالکل د مقتضا موافقه دی دا بل سره موافقه دی کې التیفات نشته خبرم ځه تراله نو خبره تهاله چې اصل کې تکستا خبر امنګ منو چې منادا د په حکم د خطاب کی خو منادا په حکم د خطاب کی دا اسم ظاهری او په حکم د غائب کی چې کم خطاب رست او اثر ته خبره ک نو هغه په حکم د سګه د خطاب کی خبر هم زه تر لگا چې کم خبره ته ک عبد تکید منادا لا تمشه نه دی یا ایها الذین امنو دا چې کم نه دا پورا دا سلا سلا موصل د تور منادای د په حکم د غائب اته چې مونږه د پخ حکم د خطاب کې ناغم مقصود بندا چې په حکم د خطاب کې لک یا ایه اللذین امنو ورپسې امنو بما انزلی لراج یا ایه اللذین امنو امنو نه چې ورپسې کم مقصود بندا نه په حکم د خطاب کې نه خبرسته غلط ده صحیح شو چې یاره داس مونږه د لوینا سره او امنو چې کندې سره او دا غائب دی او <سؤال> دا په خوکم د ختاب کې دا په حکم د ختاب ک سلام اوس ټول مننادار دی او دا خبره غلتته چې پهکم د ختاب کې پهکم د ختاب کې منناادې بلکې په خوکم د ختاب کې مو ب دا ټول <سؤال> کآو <سؤال> ووره یاو نه امونه ورتو سره دي ینو یاو هل نه عامنو له ورې امر او خطاب را شي صحیح ش نهکه خبره